M'agradaria parada quan mirés el sabater del príncep blau I què esperava al trobar-hi? Allò que surt sempre als manga, que comencen a caure bombons i xocolata d'ojos Com vol que passi una cosa així a la vida real? Ah, ja ho sé! Potser el que ha passat és que totes han fet el mateix que la cria del cucut Què? Eh? La cria del cucut treu els altres ous del niu en neix per quedar-s'hi només ella Potser totes les noies, quan han deixat el seu regal al sabater, han tret el que hi havia abans perquè en Lluqui només veiés el seu. Les proves són en aquella paperera. Sí, és plena de regals! Que bèsties! Com es passen, no? I jo sóc l'Agla disposada a aconseguir l'últim regal que queda. Per un que queda ja te'l pots menjar. Ei, però no t'equivoquis ara, és per en Lluqui que et regal. Tot per tu. Avui és 14 de febrer, el dia de Sant Valentí. Hola. Mia! Eh? Ja! Des de bon matí que té ganes de brega, aquest. Ah? Li donaré en Yuki. Li sí. donaré un boig a Yuki. Jo li dono a ell. Ei, Ei Yuki, Yuki, Yuki, Yuki, Yuki! Quina poca fan les noies en aquesta època? Poden sorprendre els nois en qualsevol cantonada quan van pel carrer. Pels membres de la família Soma, aquest potser és el dia més perillós de l'any. Ah? Teniu, això és per vosaltres. Què? Cada any tens el detall, toro. Moltes gràcies. Qui vols que et regalem nosaltres? I ara, no cal que em regaleu res. Això només és un detallet per agrair-vos que sigueu tan bones amigues. Ei, Kyo! Te, això són bombons per tu. Oh, quin èxit que té en Kyo. Pot estar content. Un regal a primera hora. Avui és... el dia... de Sant Valentí, me'n vaig! Què? No, millor que no. A casa també hi ha perill viatge! Sí, Faré un viatge! Desapareixeré una temporalleta! Molt important per les parelles que s'estimen No sé pas on la veus, la parella, tu Quio, no facis comentaris desagradables No vull que em destrossin la casa Merda, me n'hauria d'haver anat abans de viatge No en tenia ni idea que avui fos Sant Valentí Doncs no costa gaire donar sen I què? Ja li has donat la xocolata? Encara no, com que en Quio és tan tímid Encara no hi ha hagut manera que me l'accepti Feliz dia de Sant Valentí, Quio! He posat tot el meu amor en aquest quart de xocolata, excepte'l, sisplau. No el vull! Els homes no ens agraden les coses tan dolces. Menja-te'l tu! Jo no ho sabia, això. O sigui que... A tu no t'agrada la xocolata, Kio? No! No la suporto! Au, oh, va! Menja i calla! Para de queixar-te i menja-te'l d'una vegada! Ai! Que sí, que no! No! Menja! Ai, ai, no! Oh. Oh. Ei, toro, no em diguis que tu també li volies regalar xocolata a en Kyo. Eh? De fet, he preparat paquets per tots per regalar els Però abans us hauria d'haver preguntat si us agrada o no les xocolates, xocolata, esclar? Oi... Jo sí que la vull. La xocolata mm. que m'has comprat. Què? Sí! A veure, és aquí, té... Moltes gràcies I aquest paquet és per en siguri. Què? També n'hi ha per mi? Per què et fas el sorprès si ja t'ho esperaves? És per agrair-te que sempre siguis tan amable amb mi I ara, i ara sóc jo qui t'ha d'estar a tu Però moltes gràcies Aquesta xocolata és una benedicció que cura el cansament del meu cor i del meu cos Si vols que Cagura, també tinc per tu Què? Per mi també? També faria molta il·lusió poder-ne donar en Hattori, en Hatsuharu i en Momiji, si pogués. Ranoi, quin munt que n'has comprat, eh? Com que tots els paquets eren tan bonics, doncs mira, m'he animat a la botiga. Oh, però... no sabia si la xocolata us agradava a tots o no. No em facis cas del que diuen en Kiyo, Toro. Els individus que s'atreveixen a pontificar com si ho sabessin tot sobre com són els homes i com deixen de ser podràs comprovar que són precisament els que menys idea en tenen. No valorar el cor dels altres, els sentiments dels altres, és un error molt greu. Que no et desqualifica només com a home, sinó fins i tot com a persona. Què? Sí? Però em sap greu. En lloc de bombons, podria haver comprat qualsevol altra cosa. No ho sé, potser galetetes salades o pastissos d'arròs o alguna cosa d'aquesta mena que posa més adequada per un home. Tot això que dius és molt bo, també. Mm, bé, molt bé. Mai me'l menjo i s'acaba el problema. Jo us menjo el teu cor de xocolata! Qui! Oh, oh. ah. Té! Aéu, doncs, ja tornaré a venir. No cal que tornis. Saps què? En Haru em va dir una cosa, que tu i en Yuki us portàveu millor que abans. I que si us aneu coneixent més l'un a l'altre, potser encara us acabareu fent amics. Si això passés, jo també me n'alegraria. Adéu! tori! T'he portat bombons de Sant Valentí. Perdona, només feia broma, So de la togo. Deixa'm entrar. Carallot I jo porto els paquets per tots els altres. I d'aquesta manera em van a passar en aquella diada de Sant Valentí. Vinga, s'ha acabat el temps, pereu d'escriure. I quan ens en vam haver donat, al cap d'un mes ja havíem acabat els exàmens trimestrals. Ah. S'ha d'estudiar molt durant l'època d'exàmens, però m'encanta la sensació de llibertat que tens quan s'acaben. Ei, toro! Oh. Com t'ha l'examen? L'examen, doncs... Molt bé! He pogut respondre moltes més preguntes que les altres vegades! Què dius? T'ha anat bé l'exàmen? Ostres, com me n'alegro! És que, quan s'hi posa, s'hi posa la toro. És que en Yuki m'ha ajudat a estudiar. Ell també havia d'estudiar pels exàmens, però ha dedicat molt de temps a explicar-m'ho tot amb molta paciència. Moltes gràcies, Yuki. T'ho agraeixo, de debò. Apa, toro. No exageris. Guai, en Yuki. Que monocés quan riu. Què passa? De què ja està parlant? Però em fa por, de les ondes electromagnètiques. No m'hi puc acostar. Ei, Hanajima, tu fas pinta de ser molt bona estudiant, oi? Què? Sí, esclar, per això de les zones, i fas cara d'intel·ligent. A veure, el trimestre passat, quina nota vas treure de mitjana? Bé, doncs, no ho sé, però em fer repassar cada dia i van fer venir els meus pares. Per això, la mare va plorar i tot. Però com pot ser això? Que no tens poders, tu? Però no són prou potents per amagar el problema. Ja ho veus, fixa't si sóc burra, jo. Estigues tranquil·la, Hanna. N'hi ha un que sempre serà més burro que tu. Ei! Suposo que això que has dit no va per mi, oi? Què? Per qui vols que ho diguis, si no? A mi no em van fer fer repàs ni van cridar els meus pares per parlar amb ells! De fet, no és mal estudiant, en Kio. Què vols dir, de fet? O què? Com que et passes el dia parlant de lluita... Què hi veure, això? Tu no deu ser pas d'aquests que estudien tot el dia concentrats en els exàmens, però que s'equivoquen en els temes que entren i després les pifien, no? No m'ha passat mai, això! O sigui que, si últimament ha estat tancat a l'habitació, era perquè s'estava preparant per aquests exàmens? Sí que ho sembla. No t'imagines la gràcia que em fa imaginar-me en qui jo estudiant per preparar els exàmens, però trobo que fa més vas, per ell no? moure's no. d'un no lloc no a l'altre sense el parar, el com acostuma venga, a fer venga, sempre. Cançó. Toro, plau. Vina. De seguida. Hã? Ah. Què passa res? Què? Va, ah, doncs, és que ara treballaré molt. Ara Has acabat els exàmens? Sí! A partir d'avui tornaré a treballar com sempre! S'ha de quedar com una patena! Ah! Oh! Oh! I ja ho porto jo! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Que bé que hagi tornat! Oh. Hey toro! Mm. Bona nit! Ah! Hola, mamegi! Jo també acabo d'arribar a Vinga, m'has d'ensenyar tota la casa. Ja veuràs com ens diuen. Quina energia que té, encara, a aquestes hores. És la primera vegada que vinc a Cal Xigure. Que content que estic. Ei, bona nit! Acabem d'arribar, nois! Benvinguts. Què? Ja ha arribat aquestes escandalós. Ah, que anat després del bany. Oi, Kyo? Ostres, sempre buscant les pessigolles, aquest mucós Ja! Yeah. el tenim menjant de gorra. Va, aquí jo. Ei, Momiji, ja li has dit per què has vingut? Uh, encara no. Una pregunta per la toro. Eh? Ah, sí. A veure, quin dia de quin mes és demà? Doncs demà és... 14 de març, em sembla. Correcte. Demà es regala xocolata blanca a les noies. I a més a més jo et penso regalar una estada en un balneari. Què et sembla, eh? Què? Titular! La Toro i jo ens n'anem en a passar el dia al balneari! No cal cap titular. I aquest balneari, quin és? Sí, home, aquell que el porta la família Soma. Ah, aquell. No ho entenc pas, però com és que em vols portar a un lloc tan car com un balneari? És massa luxós per mi, no me' mereixo un regal com aquest. Escolta, Toro, que només és un balneari. No et regala pas un viatge a París. Seria una llàstima que diguessis que no aprofita per descansar una mica dels estudis i de la feina de casa, va. Que no estàs contenta, toro? I tant que sí. Sóc molt feliç. En Yuki i en Kio també vindran. Es pot saber per què ho decideixes sense preguntar-nos-ho, mocós? Va, veniu, veniu, va. Deixa'm! Jo no vindria amb tu al balneari ni boig. I tu, Yuki? Tu tampoc vens? Sí que vinc. S'ha d'aprofitar. Ara sí que no vinc jo, doncs. Per què no? Si és pels diners no et preocupis, n'he uns quants de la paga. Ai, no és aquesta la qüestió. Ah, parlant de diners, toro, es veu que encara no has pagat el que al viatge de final de curs, no? Què? Eh? Ha trucat el teu avi dient que li ha comentat l'encarregat del viatge i ha dit que si cal ja t'ho paga ell. El mes passat vaig tenir moltes despeses, però amb el que cobraria aquest mes ho puc pagar tot. De debò, no cal que patiu. Ja li he dit al professor encarregat del viatge. Em sap greu. Sento que hagueu sabut tot això. No ho entenc, Toro. El mes passat bé vas treballar. Com és que... La xocolata de Sant Valentí? Ei, ei, i on aneu de viatge de final de curs? No ens doncs encara no ho sabem. Ah! Ah! Ah! Ah! El bany està lliure. Ves-hi. Sí. Molt bé, molt bé. T'has controlat molt bé. clar, és lògic. Hem de pensar que els bombons no cauen del cel. La Toro devia fer un gran esforç per poder-los comprar. Com és que no hi van pensar en una cosa tan evident? Per què no parava de somriure la tia? Com ens n'havíem de donar? No sé si ho fa perquè si sent obligada o per què, però per què es busca més problemes amb tants que en té? No sé perquè no es compra roba o paga els diners del viatge amb el que guanya treballant. Però què és burra o què? Acabarà arruïnada aquesta. Serà un pobra més dels molts que hi ha al món. Ei, ei! Sabeu què? Ahir vam tenir reunió de classe a l'escola. I? I resulta que hi havia un nen que s'acabava de comprar un llibre nou. Un llibre que es diu Històries de rucs de tot el món a Aquest nen li agraden molt els llibres estranys Fa temps se n'havia comprat un que es deia L'univers estofat A veure, ben bé què ens vols dir, Momiji? Ah, sí, és veritat Doncs resulta que vam començar a llegir el llibre Fèiem una lectura conjunta Un dels contes es titulava El viatger més ruc del món Va d'un home que és molt ruc I va de viatge I aquest viatger és molt ruc perquè es deixa enganyar Per tothom molt fàcilment <coughs> Doni'm diners la gent dels pobles per on passa l'enganyen i els hi dona els diners i la roba i les sabates La meva germana petita està malalta No tinc diners per comprar llavors per sembrar Però com que el viatger és molt ruc Quan la gent li diu que el que els hi ha donat els ajuda molt S'emociona i els hi desitja que siguin molt feliços I al final el viatger es queda despullat i com que li fa vergoyen així, decideix continuar el seu viatge pel bosc. I el bosc es troba amb els dimonis qui viuen. I com que els dimonis se li volen menjar el cos, s'inventen històries per enganyar-lo. I és clar, el viatger se'ls creu i els hi dóna tot: Una cama, un braç, Al final, el viatger es queda només amb el cap i li dona els ulls a l'últim dimoni El dimoni, mentre es menja els ulls, li diu Moltes gràcies, et faré un regal per agrair-t'ho i li deixa una cosa Però només és un tros de paper amb la paraula ruc escrita Però igualment, el viatger es posa a plorar moltes gràcies moltes gràcies, diu. És el primer regal que em fan i estic molt content. Moltes gràcies, de debò. I li cauen llàgrimes dels ulls que ja no té. I al final, el viatger és mort. El conte té aquest final. Tots els meus amics es van riure del viatger perquè era ruc. Però jo, mentrestant, vaig tancar els ulls i vaig pensar en ell. Vaig pensar... en el viatger. Quan ja només li quedava el cap i plorava dient gràcies. I vaig pensar una cosa. Ah, quina persona més meravellosa. No? no serveix de res pensar el que perds o en els problemes que tens El nostre viatger no pensava mai d'aquesta manera Encara que tots pensin que el viatger sigui ruc, jo no crec pas que ho sigui Encara que tothom el vulgui enganyar, jo no el vull enganyar L'únic que vull és aconseguir que el viatger sigui feliç i prou. I tu, Yuki? I tu, Kyo? També penseu que el viatger era Ruki prou? Tanqueu els ulls. Què en penseu? Jo també vinc Què? Ah, Kyo! Hola, bon dia Al balneari Què? Jo també vull venir ah. És que no havia preparat cap regal per tu I per això aguantaré en Yuki i vindré amb tu al balneari Encara que potser tante fa que vingui o no amb vosaltres Tor Tor tu realment... No tens remei. En Kyo li agrada la Toro! No m'agrada! T'agrada la Toro! Calla, nen! Ah, mira què em fa ah. Què et passa aquí? Ai. Què hi farem, doncs? Quina il·lusió! Em fa molta il·lusió que anem tots junts al balneari. Me'n moro de ganes!